didera ikusten denean, gure parte hartza hiru mailatan egongo den. Alde bet, nahi dugu, lurralde hau, gure Euroregio honen barrenean kokatzen dana innovazio da berrikutza lurralde bat izatea. Hemen, ba, ozeano hori loturiko, e, aktivitate ikaragarri daude eta aktivitate horretan enpresak ere badaude. Behar dugu, gazteria daukagu, eta gazterio horreko bai formakuntza. Behar du baino ez, formakuntza arrunta, ba, izik eta hemen egiten den, lanari egokitua da, esan edugu, ba, enpresen beharri zanak betezeko, eta horrek, onurak ondiak ekarriko ditugu, zelmen bertako gazte diak anporajun beharrean, bertan galdituko, da, gitizeko posibilitetu dugu duzu, eta lurraldearen onurak areagozeko bidea ematen du honek ere bai. Horrek, esan edugu, formakuntzana dituak gara, eta gure ekarpenak horregongo dira. Universitateak izan behar dira, eh, ingelesez ez esaten dan bezala driving force, hau da, motorrak izan behar lurraldiko garapenetarako. Hau da, hain zinean, universitateak ematen zu forte batean, gotorleko baten isolaturi izadele, baina hori ez hori, hori buketu da. Eta jakin behar dugu, unibertsitateak ezagutza sortzen dutela. Eta ezagutza hori zabaldu egin behar dela, transferitu egin behar dela. Eta kasu honetan gaineaz berrikuntza ekarri behar du. Eta berrikuntza horrek garapena ekarriko du lurraldea, maila desberdinetan eta horregatik oso garrantzio da unibertsitatearen parte hartzea. Hugu fakultate bat daukagu, kapazitate hondiak eta ekarpen hondiak eta adituak materialen zientzia eta teknologia munduan. Zenbadak egu, oso garrantzitsua izango da arlo guzietan, bai erropetan, bai materialetan eta abar. Eta hoiek izango dira gure ezagutzak. Osatuz Bordeleko Unibertitateta Eusskaekin zen horretan ari gara euroregion hauetan,